Text 88. 88:e texten. Postan. En timme senare står alla tre utanför hotellet. Vad ska de göra först? Museerna är inte öppna ännu, så de går till torget och tittar på torghandeln. Vilken färgprakt! Gula bananer och meloner, röda tomater, Gröna äpplen och gurkor, blåbär och plommon, rosor, röda och gula, nejlikor av alla kulörer. Och vilka dofter. Blommor, frukt och bär, grönsaker, nyfångad fisk, varma pyroger och korvar. En bit från torget ligger saluhallen. Dit går de för att köpa korv och rökt finka och ost som är billigare i Finland än i Sverige. Och godare, tycker många. Sen måste de gå tillbaka till hotellet för att packa och betala räkningen eftersom man måste lämna rummen senast klockan ett. På eftermiddagen hinner de gå runt på några museer besöka slottet och titta på domkyrkan innan båten går klockan sex. Greta tycker att det ska bli skönt att vila fötterna och Johan längtar hem. Men Erik är på gott humör och ser fram emot det stora härliga smörgåsbordet. Text 89, 89 de texten. Lasse's nya jobb. Lasse, Marias och åkes vän, har äntligen fått ett arbete. Efter sju månaders arbetslöshet har han fått jobb som tidningsutbärare. Därför måste han stiga upp tidigt på morgonen numera. Redan klockan fyra ringer telefonen. Lasse har nämligen beställt telefonväckning eftersom han inte vaknar av väckarklockan. Det hinner ringa många signaler innan han kommer upp ur sängen. Och han behöver svart kaffe och minst ett par cigaretter innan han känner sig som en människa igen. Nu på sommaren är det redan ljust när han ger sig ut. Solen har gått upp och fåglarna sjunger i kvarteret. Men när det mörknar igen framåt hösten tänker Lasse byta jobb. Det är tröttande att springa upp och ner för alla trappor. Men han får bra kondition på köpet förstås. På sin väg från port till port möter han många olika slags människor. Han hade aldrig trott att så mycket folk var ute så dags. Skiftarbetare som skyndar hemåt, trötta efter nattskiftet. Patrullerande poliser som kontrollerar att allt är lugnt. Taxichaufförer som väntar på körningar. Renhållningsarbetare som sopar gator och tömmer papperskorgar. Människor som kommer hem från fester och krogar skrattande och småberusade. De morgonpigga som är ute med hunden eller bara tar en stärkande promenad innan arbetsdagen börjar. Och från bagerierna kommer den frästande doften av nybakat bröd. När tjänstemännen kommer springande till tunnelbanan med sina portföljer under armen är Lasse på väg hem för att sträcka ut sina verkande ben i sängen ett par timmar till. Text 90. 90 texten. Ska vi gå på bio? Vad ska vi göra ikväll? Kan vi inte gå på bio? Det var så länge sedan vi såg en bra film. På tv är det ju bara repriser. Ja, men hemma får man i alla fall vara i fri. Och inga hattar skymmer utsikten. Hattar? Det är väl ingen som har hatt idag? Nej, det kan väl hända. Men blir man hungrig hemma kan man ju gå ut i köket och ta en macka och en öl. Det kan man ju inte på en biograf. Nej, men jag saknar atmosfären och ljudet och färgerna. Det är inte samma sak att titta på en tv-apparat, även om det är en färg-tv. Okej, okay. jag ger mig. Har du någon kvällstidning i närheten? Aftonbladet ligger där bakom dig i fotöljen. Nöjdsidorna står sist, va? Det är visst flera år sedan jag tittade på bioannonserna. Här har vi det. Teater. Vad många teatrar det finns. Ska vi inte gå och se en pjäs istället? Nej, man måste beställa biljetter så långt i förväg. Jag tror nästan alla pjäser är utsålda. Ja, det står faktiskt utsålt i alla annonser. Men här har vi bioannonserna. Ska vi se en äventyrsfilm eller en djupfilm? Men du kanske vill se en romantisk film? Ja, det vill ju alla kvinnor, eller hur? Nej, nu ska vi inte bråka. Hör du, jag vill se en underhållningsfilm. Eller den där thrillern. Vad var det den hette nu igen? Mordet på Orientexpressen. Just det. Den var det. Ringer du och beställer? Ja. Vilket nummer är det? 34-01-00. Text 91. 91 texten. Åke. Militär och civil När Åke hade fyllt 19 blev han inkallad till militärtjänstgöring. Så fort han hade slutat skolan i maj 1968 måste han inställa sig vid regementet i Östersund. I 13 månader låg han i lumpen och vantrivdes hela tiden med livet i det militära. Han bara längtade efter att själv få bestämma över sitt liv. När militärtjänstgöringen äntligen var över i augusti åkte han direkt till Stockholm och skrev in sig vid universitetet. Han hade tänkt studera samhällsvetenskapliga ämnen så han började med statistik och sociologi. Det gick långsamt i början men efter några terminer hade han lärt sig att planera studierna. I mars förra året tog han sin examen. Då visste han inte vilket yrke han skulle välja. Och det var svårt att få arbete eftersom det var lågkonjunktur. Han var arbetslös ett par månader. Men i höstas fick han äntligen jobb som lärare i en skola söder om Stockholm. Han undervisar i samhällskunskap på grundskolans högstadium. Och i ekonomi... ...på gymnasiets e-linje. Det är ett bra jobb på många sätt. Och Åke trivs ganska bra med det. Han har en hygglig inkomst... ...och långa lov... ...sommar- och vinterlov... ...och lov på julen och påsken. Men klasserna i hans skola är stora. Och han önskar att han hade mer tid för varje elev. Dessutom är han bara anställd som vikarie... Och kan inte få någon ordinarie tjänst. Därför vill han söka ett annat arbete. Den senaste månaden har han läst platsannonserna i tidningen varje morgon. Innan han går till jobbet. Text 92. 92 texten. Finns det något arbete idag? Vid frukostbordet läser åka annonserna. Under rubriken Arbetsmarknaden. Nu, no, vad står det i tidningen idag? Finns det några lediga platser? Ja, det är klart. Det finns massor. Men ingenting som passar mig. Är du säker på det? Låt mig se. Titta här till exempel. Vi söker en kamrer. Den sökande ska ha ekonomisk utbildning och goda kunskaper i engelska. Upplysningar lämnas av... Ja, men jag vill väl inte bli kamrer. Dessutom är det dålig lön. Det här då? Sveriges verkstadsförening söker nya medarbetare. Ansökan sänds till personalchefen. Jo, jag har funderat lite på att svara på den. Och den här? Vi behöver en försäljare. Lämplig ålder, 23 till 30 år. Har du intresse och erfarenhet av försäljning? Kan du ansvara för pengar? Då kan du vara rätt man för ett mycket lönande och trevligt arbete. Kontakta Lars-Erik Nilsson, telefon 08 25 75 93. Hör du, har jag någon erfarenhet av försäljning? Nej, det har du ju inte. Men du kan väl försöka? Vad säger du om den här? Avdelningschef söks för omedelbar anställning. Svar med språk till... Är du inte klok? Jag har ju inga kvalifikationer för ett sådant jobb. Nej, det är nog ingen idé att läsa annonser. Jag får gå till Arbetsförmedlingen istället. Men gör det då. Du bara pratar. Text 93, 93 texten. Bröllop i en kyrka på landet. Det var för några år sedan. Åkes och Ans äldsta bror Kalle skulle gifta sig. Han ville egentligen inte. Han tyckte att det räckte att man tyckte om varandra för att flytta ihop. Inte behövde man väl ha papper på det också? Men hans fest med Gunvor hade alltid drömt om att gifta sig i en kyrka på landet i en underbar sommardag. Och som ni förstår blev det som hon ville. Deras föräldrar var nervösa förstås. Redan flera månader före bröllopet hade de börjat planera. Eftersom Gunvors föräldrar hade det största huset bestämdes det att festen skulle äga rum där. Om vädret var vackert skulle man duka utomhus. Både Kalle och Gunvor hade en stor släkt. Och alla mostrar och fastrar, morbröder och farbröder, kusiner, farföräldrar och barnbarn måste bjudas. Kalle hade hyrt en frack och Gunvor hade köpt en vit brudklänning med lång slöja. Den lilla kyrkan som knappt brukade vara halvfull vanliga söndagar med högmässa fylldes dagen B som i bröllop till sista plats av vänner och bekanta, släkt och nyfikna. Och så spelades bröllopsmarschen upp. Tager du... Karl, Edvard Linder, denna Gunvor Birgitta Svensson, till din äkta maka, att älska henne i nöd och lust. Ett tydligt ja blev svaret på prästens fråga. Men Gunvors svar hördes nästan inte. Det var mycket vackert det hela. Knappt ett öga var torrt. När vixen var över och brud och brudgum kom ut på kyrktrappan dränktes de nästan i risgryn Bröllopsgästerna kördes i bilkaravan till bondgården en dryg kilometer från kyrkan Och sen började en fest som sen ska glömmas i bygden Vid långa bord ute i trädgården serverades väldiga mängder mat och dryck Det skålades och sjöngs och hölls många och långa tal till de nygifta tills musikkapellet spelade upp till dans och fick alla att mödosamt resa sig från borden. Efter några danser försvann brudparet. De skulle iväg på bröllopsresa eller smekmånad som den också kallas. Men långt efter det att brudparet lämnat festen satt de sista gästerna kvar i den ljusa sommarnatten och lät sig svalkas av så dryck som vacker musik. Text 94, 94 texten. Samtal om religion. du Mats, vad är det för några som sjunger där borta? De har så konstiga kläder på sig. Det är väl någon religiös sekt, från Indien kanske. Är det de som du har skrivit så mycket om i tidningarna? Nej, det här är en annan rörelse. Det var visst ett program på tv förra veckan som handlade om den nya väckelsen. Ja, det verkar som om moderna människor har ett behov av... Ja, hur ska jag säga? Något att tro på, menar du? Ja, ungefär. Något att hålla sig till. Jag tror att många känner sig rotlösa i dagens samhälle. Ja det är nog sant Jag saknade ibland söndagarna på landet när man gick i kyrkan Inte så mycket för predikan och salmerna som för stämningen Och ibland sa väl prästen ett och annat ord som var värt att tänka på Nu för tiden går folk i kyrkan bara vid bröllop och dop begravning förstås Förr samlades folk på kyrkbacken efter högmässan Och man kunde träffa människor från byn Ja de kontakterna finns inte längre Tänk, vi har bott här i nästan tio år och hur många känner vi egentligen? Ja, jobbar kompisarna förstås och några grannar. Oh ja, du ska väl inte klaga. Du har ju både fotbollen och facket. Men vad har jag? Släkten. Hör du, när man talar om trollen, där borta vid busshållplatsen står Åke. Text 95, 95 texten. Politikdiskussion. Hur tror ni det går i valet nästa år? Ja, det blir väl Socialdemokraterna som får flest röster som vanligt. Ja, men jag tror att de borgerliga partierna får majoritet i riksdagen. Ja, det skulle kanske behövas en ny regering. Mats, hur länge har vi haft en socialdemokratisk regering egentligen? Från 1945 i stort sett. Och jag hoppas att vi får behålla den. Eller vad tycker ni? Vilket parti tänker ni rösta på? Förra året röstade jag på Folkpartiet. Men den här gången blir det nog centern. Jag tycker miljöfrågorna är så viktiga. Men du Maria, du röstar väl på Moderaterna som vanligt? Är du moderat? Nej, Åke bara. Han vet mycket väl att jag röstar på kommunisterna. Ja, det är ju populärt bland studenterna att rösta socialistiskt. En del av dem har väl knappast sett en arbetare i verkligheten. Och hur många arbetare sitter i regeringen från Arbetarpartiet? Inte statsministern jobbar i alla fall. Men politiker nu för tiden är födda politiker. Det är ett heltidsjobb. Ja, du har rätt. De är byråkrater först och främst. De lever i maktens korridorer och de vet inte hur verkligheten ser ut. Jo, de vet visst hur verkligheten ser ut. De bara låtsas att de inte vet. Och framförallt era partivänner. Nej vet du vad? Skulle ditt parti ha bättre och ärligare politiker? Måste ni alltid gräla när ni diskuterar politik? Kan vi inte tala om något annat? Text 96, 96 texten. En intervju. Eva håller på med en artikelserie om invandrarna i Sverige. Hon har gjort intervjuer med tjänstemän på statens invandrarverk, Arbetsförmedlingen och Socialbyrån, med representanter för olika fackföreningar och naturligtvis med många invandrare. Här intervjuar hon en jugoslav. Varför kom du egentligen till Sverige? Jag hade inget arbete i mitt hemland och så har jag några kompisar som kom hit för sex år sedan. De skrev till mig om hur bra arbete de hade och om hur mycket pengar de tjänade. Vad visste de om Sverige innan du åkte hit? Inte mycket egentligen. Att det var kallt på vintrarna, att skatterna var höga, att landet hade en socialdemokratisk regering, att det fanns vackra flickor här. Och hur mycket var sant? Ja, Skatterna är ju höga, men det är bara om man tjänar mycket. Och man får ju en hel del för dem. Gratis skolor, gratis sjukvård. Ja, nästan i alla fall. Billig medicin och billig tandvård. Och så kan man ju få bidrag. Och flickorna? Ja, de är fina. Även om det kanske inte är så lätt att få kontakt med dem som jag trodde. Klimatet då? Ingen hade berättat att somrarna var så vackra. Och nätterna. Så ljusa. Det var verkligen svårt att somna i början. Jag hade tur För jag kunde börja genast på en svensk kurs På min arbetsplats Och nu talar jag ju svenska hemma Men det är klart att det blir problem ibland Tänker du stanna? Jag vet inte Jag trivs här Men jag saknar min kultur Och mina gamla vänner I mitt land är människorna Mera öppna och spontana tycker jag Svenskarna är lite blyga Och stela ibland Men din fru då? Kan hon tänka sig att lämna Sverige? Det tror jag inte Så därför stannar vi nog Men vi kommer att åka till Jugoslavien och hälsa på då och då Det tror jag säkert Var det svårt för dig att få jobb? Nej, jag hade arbetstillstånd och arbete när jag kom hit Industrin där jag arbetar hade brist på arbetskraft Och annonserade i en jugoslavisk tidning Men jag tror att det är svårare att få jobb nu än det var för några år sedan Vad tycker du bäst om i Sverige? Jag vet inte. Det är svårt att svara på. Demokratin i arbetet, lönen, naturen och min fru förstås. Och sämst? Ja, att människorna är så stela och så rädda att tappa ansiktet. Man ser inte ofta en glad min i tunnelbanan. Skatterna? Ja, det är klart. Men som jag sa tidigare så tycker jag att man får så mycket för dem att man inte kan klaga. Kanske maten också förresten. Den är väl inte dålig, men lite fantasilös. Längtar du ofta hem? Inte så ofta, men det händer. De första veckorna här var förstås svåra. Men när jag kunde så mycket svenska att jag förstod vad som skrevs i tidningarna och sades på radio och tv och jag kunde börja umgås med svenskar, då gick det mycket lättare. Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan oror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla för utan vind jag kan ro utan oror Men ej skiljas från vännen min Utan att fölla tårar Värme land du sköna, du härliga land. Du krona bland Sveriges länder. Och kom jag en mitt i det förlovade land. Till Värmland jag ändå återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig hongrar. Svenska ljud. Vokaler. Lisa. Lysa. Lusa. Mäta. Möta. Mäta. Lada. Låda. Låda. Längddistinktioner. Vit, vitt. Vet, vett. Mät, mätt. Byt, bytt. Söt, sött. Bus, buss. tag tag tor torr bot bot konsonanter pil bil mil tag dag nit kal gal ring fila vila sila kärna hjärna stjärna ror ror lår, bord hårt hon karl forsk Svåra distinktioner. Vokaler. Ni, ny, nu. Deg, dög. Lika, leka, läka. Gata gåta hal hall konsonanter rinna ringa söt köt sköt höt Bod, bord. Fat, fart. Ton, torn. Mos, mors. kall, Karl. tonaccenten anden anden råttkött råttkött alfabetet a b c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 Z, O, E, Ö.